Валерій Шевчук Око прірви, Роман. Видавництво Український письменник Київ 1996 рік Читає Світлана Дмитренко. Головний герой роману Око прірви художник та каліграф Михайло Василевич Творець знаменитого Пересупницького Євангелія. У пошуках утраченої творчої енергії він переживає ряд дивовижних пригод, які безумовно захоплять читача. Разом з тим цей твір спонукає до роздумів над кардинальними проблемами людського буття. Розділ перший, у якому розповідається про рішення йти у поліські ліси. Ми зустрілись у Житомирі, в монастирі, що був за містом у низ по річці Тетерів. Я, Михайло Василевич, каліграф і рисувальник, той, що писав і малював спершу в селі Двірці в тамтешній обителі, а потім у Пересопниці Євангліє, переклавши його на просту мову, яку згодом виправив архімандрит пересопницький Григорій. Деякони з Києва Созонт і чернець із Карпатських гір Павло, котрий ходив до Києва, щоб поклонитися мощам святих отців Печерських. Там він і зустрівся із Созонтом, і вони разом прийшли до Житомира. Тут ми і здибалися. В Житомирі я також почав писати і малювати Євангеліє, але робота не пішла так богонатхненно, як у двірцях чи пересопниці. Здається, того разу я вчинив усе, що зміг, а це значить, вичерпався. Тут же мені працювалося пиняво, рука ніби стратила притаманну їй легкість у писанні і вправність у малюванні. Отже, після кожної зробленої сторінки відчував у тому пальці мліли, а очі клеїлися». Це у віч визначало, що маю роботу на певний час покинути, щоб криниця душі моєї наповнилася духовною водою. Без такої бо води людина стає суха й нікчемна, до діл та подвигів нездатна, про що я відверто сказав Григорію, котрий прибув до Житомира разом зі мною, бо ми в парі знайшли робочу злагоду. «Не годиться, – сказав Григорій, – щоб праця огірчувала життя, як це було в Єгипті із ізраїлітянами. Бо коли праця огірчує, вона рабська, а не Богом надихнута. А з рабської роботи який добрий плід!» «Відчуваю себе порожнім, як глед без води, – мовив я. Отож, подбай про воду, – коротко повів мені Григорій, – і тим самим дав мені волю. Тоді-то Бог привів до нашого монастиря Созонта та Павла. Павло вертався у рідні Карпатські гори, але забажав завернути на Полісся, де нещодавно зголосився такий собі микита ступник, котрий засік у лісі, як розказували, на двох зрізаних соснах хижу і безперестанно молився там Богові, а про чуда його розійшлася слава по цілому краї, через що люди йшли до нього з різнобіч. Отож, Павло й хотів дорогою додому завернути до скитника Микити і не тільки подивитися на нього, а й попросити поміч на свій недух. Він таки, здається, намовив Созонта, який складав новочасні Чайті Мінеї, Тобто, в намірився писати не про давно колишніх святих, а про сущих. Бо на його думку, як оповів мені Созонт, коли Господь і справді чудотворить через смертних, то мав би чинити це не лише в давні віки, коли віра в Христа встановлювалася і покривала народи, але й у теперішні. Коли про чуда часто мовлять, як про байки, і коли стільки розпадилася різномисля. «А різномисля, – сказав Созонт, – це хвороба душевна. Люди в різномислі у сум'ятті пробувають. А отже сумніві».